Nastaly všední lednové dny. Poručík Hamáček opět zavedl tuhý vojenský režim a politruk Troník soustavně zvyšoval morálku mužstva pomocí pokrokové literatury. Nedá se však říci, že by se nic jiného nedělo. Za Kefalínem přišel desátník Fischer. Mám nápad, řekl bez dlouhých úvodů. Ty jsi režisér? Černík je herec? Pokorný chce jít k divadlu po vojně? Já jsem hrál u ochotníků mistra Jana Husa. Neříká ti do nic? Kefalín zavrtěl hlavou. Trochu myslí. S tímhle týmem by se dalo uvažovat o divadelním představení. Někteří kluci by se určitě přidali. Zkoušet by se mohlo večer po večeři. S troníkem i hamáčkem by se to dalo dohodnout. Já nemám na divadlo ani pomyšlení, má v rukou kefalín. Tady jsem jako kočí a plán plním na 160%. Vůbec se mi nechce po večerech dělat umění na PVSC. Fisher se zasmál. To taky nemám v úmyslu. Když jsem řekl divadlo, myslím tím divadlo se vším všudy, i s holkama. A zkoušet by se chodilo do Janovic. Pokud jsem zjistil, je tam v Sokolovně docela slušné jeviště. Do Janovic? Zpozornil Kefalin. Každý večer? S holkama? O to přece nikdo nedovolí. Ale dovolí. Tahle rota má průšvih za prušvějem. Divadlo v těžkých bojových podmínkách by mohla být do jistý míry reputace a svědčila by o dobré osvětové práci. Kefalin stále nevěřil. Tak co? Půjdeš do toho? Když si mám pálit hubu, musím vědět, jestli mě v tom nenecháte. Budeš režírovat? Hm, když to bude každý večer v Jarovicích a s holkama, tak budu. Fajn, teď jdu za Černíkem a ty zatím zpracuj pokornýho. Černík přijal Fisherův návrh s pochopením. Byl jen toho názoru, že hra by měla být krojovaná a že on by velice ochotně dojel do oblastního divadla v Hořovicích, kde by mu jistě vyšli vstříc. Pak se Fischer vrátil pro kefalína a spolu vyrazili za poručíkem Troníkem. Vysypali ze sebe svůj návrh a politruk pozorně poslouchal. Byl zřejmě tímto námětem zaujat. To je zajímavé. Pokud vím, u žádné jiné roty divadelní představení nepřipravují. Jde ovšem o mimo mimovojenský prostor. To se jistě nebude soudru veliteli líbit. to by hrát něco mezi Fischer to bez rozmyšlení zamítl. Víte, jste od nevzdával se politruk. Myslel jsem na nějaké komponované pásmo. Mohli bychme využít Jašánka, který, jak známo, píše do novin. A nemyslíte se od poručíku, že by to byla škoda? Zeptal se desátník. U které jednotky mají k dispozici profesionálního režisera a herce? To je přece šťastná náhoda, které by se mělo využít. Tady by mohlo vzniknout představení mimořádné úrovně. Mohli bychom s tím dělat zájezdy po okolí. No takra na tom je, to je, je. Za svou osobu mám jedinou podmínku. Každého z herců řádně prověřím. Jinak nemám námitek. Musíme ovšem ještě zajít za druhé velitele, pochopitelně. To byla samozřejmě záležitost mnohem těžší. Poručík Hamáček poslouchal kombinovaný výklad svého zástupce pro věci politické, desátníka Fischera i vojína Kefalína a vůbec se netvářil v Lídně. Ba právě naopak. A co mi to říkáte? Se mi nelíbí. Divadlo je jedna věc a vojenská kázeně je druhá věc. Nemohu trpět co? Nemohu trpět, aby se mi vojáci lajdali po městě, opíjeli se a chodili za děvčaty. Mlčte, Fisher, já vím, co máte za lubem. Mluvíte o kultuře a myslíte na děvky. A nemyslím sou druhou poručíku. Tak, vy si myslíte, že jsem na vojně štrází, že neznám vojáky, že nevím, na co myslí, když se dostanou z Sáren. Já si dovedu představit, co by se dělo, kdybych na vaše návrhy přistoupil. Já, Fisher, vím svoje. Já jsem se na to politicky, řekl poručík Troník. A nebyl bych jednoznačně proti, kdyby se tady soudruží chovali jako svazáci a kdyby navázali družbu, pokud možno, se svazačkami. Kdyby se nám podařilo tak nějak uskutečnit žádnou kulturní akci? Debata trvala půl druhé hodiny. Potom Hamáček povolil a řekl. Soudruží, poskytuji vám velikou důvěru, kterou nesmíte co? kterou nesmíte slamat. Žádný vytloukání hospod nebudu trpět. Mně nic neujde. A nyní jsem dostal například informace, že závozníci pod rouškou prodloužení pracovní doby a přes času popíjejí pivo u kulaté báby. Tento nešvarím. co? Tento nešvarím. zatrhnu. A vám zatrhnu divadlo, jestliže zatím vězí nějaká nepravost. povoluji vám kulturní vyžití? ale zakazují vám, abyste šlapali po dobré pověsti naší armády. Budete-li se chovat slušně, můžete počítat s mojí podporou. Zklamete-li mou důvěru, půjdete kam? Půjdete do lochu, soudruzi můžete odejít. Tím byla hlavní překážka překonána a Fisher se okamžitě pustil do organizování divadelního kroužku. Sotva se rozkřiklo, že se v Janovicích bude hrát divadlo, hlásila se u Roty spousta zájemců. O role se zajímaly kulakvata, a amnestovaný hlasatel Svobodné Evropy Nikl, bývalý příslušník cizinecké legie Haleš a řada význačných kriminálních elementů, včetně vojína Čutky, který se po útěku z polepšovny pokusil znásilnit důchodkyni. Poručík Troník však většinu adeptů herectví likvidoval jediným škrtnutím pera. Janovická veřejnost, řekl Kefalínovi, nepotřebuje, aby ji přinášeli ostvětu, kulaci a diverzanti. Taktež nesouhlasím. Se jsou druhý, kteří za sebou mají řadu majetkových deliktů. Není vyloučeno, že by kulturní činnosti využili k maskování nějaké loupeže a naší jednotce by vznikly další potíže. Tomu je třeba předejít. Ale je třeba důkladně si rozmyslet, jestli máme povolit tuto činnost ženatým šoudruhům. Kdyby vznikl citový vztah mezi takovým ženatým šoudruhem a svazačkou, mohlo by dojít k jejím otěhotnění a rozbití rodiny. S tím nemůžeme souhlasit. Ti, kteří budou uvolněni k divadelní činnosti, musí být vzornými reprezentanty naši lidově demokratické armády. To vyžaduje střídmost, uvědomělost a vzorné vystupování. Tak je třeba se na to dívat. Sítem politrukových požadavků prošli Kefalín, Pokorný, Černík, Seidel, Vítek a samozřejmě desátník Fischer. A čo je sánek, druží, napadlo náhle poručíka. Je švažák politicky mu to myslí a jako redaktor má k umění velice blízko. Bylo by dobrého zapojit, všichni strnuli. Neboť všem u jednotky už bylo zřejmé, že kam vstoupí Jasánek, tam sedm let tráva neroste. Naštěstí v pravou chvíli dostal nápad Černík. Jasánek je sice svazák, ale na druhé straně je to Erotoman. Vzpomeňte si soudru poručíku na tu osturu s andulou. Něco takového přece nemůžeme riskovat. Politruk to ač nerad uznal. A tyhle temné půdy na už Připravili pěknou řádku nepříjemností. Je to smutné, že jim propadají i svažáci, kteří jsou proti ním teoreticky vyzbrojeni. Ještě nás čeká mnoho bojů s buržuázními přežitky, druzí Pak byla svedena bitva o titul hry. Poručík, co by dramaturg, byl toho názoru, že je třeba hrát dílo sovětské nebo alespoň budovatelské. Kefalín s Černíkem trvali na klasice. Armáda musí být spěta se současností a musí k ní umět zaujmout stanovisko. Lidé potřebují, abychom je utvrdili v jejich socialistickém smýšlení, které je stále narušováno ideologickou diverží ze západu. Pomocí tápajícím a dodat víru těm ostatním, to je naše povinnost, soudoři. Sovětské a současné hry počítají s moderním jevištěm vykládal Kefalín. A s vyspělou jevištní technikou. Je v nich také velké množství osob, takže bychom museli přijmout další členy, proti nímž jsou kádrové námitky. Kdybychom měli hrát hru, ve které je 18 až 20 obrazů, 60 osob a na scéně Aurora nebo křížník Potěmkin, tak na mou duši nevím, jak bych to urežíroval. Po vyčerpávající plodné diskuzi vyhrála přece jen klasika a krátce na to byla vybrána Molierova komedie. Chudák manžel. Nyní šlo o to, domluvit se s nějakými půvavnými děvčaty a vypůjčit si zkušební místnost. V Janovicích se už další dobu divadlo nehrálo, přesněji řečeno, zaniklo zde rozpadnutím sokola. Poslední stopy vedly k paní učitelce na penzi. Fischer s kefalínem se za ní vypravili a stará paní je přijala velice vlídně. K jejich kulturním snahám však byla ještě skeptičtější než poručík Hamáček. Ach, mládenci, mládenci, tady jste přece na malém městě. Jeden tu zná druhého a děvčátka musí dbát o svoji dobrou pověst. Já, vy máte těžký život, vy jste ti politicky nespolelivý. Já u nich mám synovce, jeho otec měl velkou barvírnu, věřte chlapci, že je mi vás líto, ale poradit vám nemohu. Leda, že byste se potom s těmi děvčátky oženili. Tohle řešení se ke Falinovi příliš nezamlouvalo. Krom toho nemohl doufat, že by na něco takového přistoupil pokorný. Prodat Helenku z hostivaře za radovánky touto, tohoto charakterního chlapce nepřipadalo úvahu. A nějaké lehké dívky tady nejsou, otázal se Fischer. My rozhodně netrváme na dobré pověsti a mravní zachovalosti. Paní učitelka se zamračila. Taková slova nerada slyšela. Janovice jsou slušné město, zejména protože tu nikdy nebyla vojenská posádka. Snad jsme tu staromodní, ale je to tak. Každý se snaží svou dceru řádně vychovat a uchránit ji před špatnou pověstí. Dívky, o jakých mluvíte, by u nás určitě neobstály. Ale divadlo přece nemusí být jen zábavou nevalné pověsti, skočili do řeči Kefalín, ale může být i významnou kulturně společenskou událostí. Jaká pak kulturně společenská událost? Má vla rukou paní učitelka, vy jste vojáci. A to mluví samo za sebe, což pak vy můžete zajistit nějakou společenskou úroveň. Chlapci, chlapci, radím vám dobře, nechte toho. Zbytečně plítváte časem, i kdyby nějaká dívenka souhlasila a chtěla s vámi veřejně vystupovat, její rodiče jí to v žádném případě nedovolí. Nezbývalo, než odejít, alespoň pro tuto chvíli s nepořízenou. Záhy však Fischer a Kefalín poznali, že paní učitelka své milované maloměsto přece jen trochu přecenila. Místní slečinky nejen, že před vojáky neprchali, ale docela rádi se s nimi zastavili na kus řeči. Slovo dalo slovo a Kefalín mohl vzdor pesimistickým proroctvím angažovat do chudáka manžela tři krasavice se zájmem o kulturu. Jsem velice překvapena, řekla o něco později paní učitelka. A stále tomu nemohu uvěřit. Jde přece odívky dívky ze slušných rodin Při takovými čtyřmi pěti roky by něco takového vzbudilo veřejné pohoršení. No teď se dějí všelijaké věci. Odešla do sekretáře pro klíček od zkušební. Přeji vám. usmála se smířlivě aby se vám představení podařilo. Ale ta děvčata, hm, na to mi stále nejde z hlavy.